Benvinguts, a... hola, què tal? Benvinguts a un nou programa del Ningú no és perfecte, que en aquesta ocasió... ara, home, sentia la música en estèreo, me sent, serà? No me sentiu? Bueno, en fi, ja ho intentarem de, de solucionar, ara sí, bueno. Uh, deia que benvinguts a un nou programa del Ningú no és perfecte, que parlem de còmics, de cine de sèries de televisió, a vegades no en aquest ordre, però avui serà un programa molt especial perquè tenim una exclusiva, l'exclusiva i ben fresca, que l'Ignasi el tenim desplaçat a Madrid d'aquí que jo estigui presentant aquest programa avui, el tenim allà perquè el director ben conegut JJ Abrams o alguns els hi diuen uh, JJ Abrams Uh, ha presentat avui a Madrid nou, material, nou material, material de rodatge que es veurà de la pel·lícula de Star Trek la, la, propera, la propera pel·lícula, l'any que ve, em penso que és, el març, maig? Quan és l'estrena de...? Marta, només li importa l'Ignasi, no, no, ningú mai, no. més no, no us porteu malament, ara que ell no hi és, no us porteu malament. En fi, ah, les crispetes! Ja estan, ja estan a punt, avui fem pica-pica i tot, és que és ben bé que... Que bé que bé. clar, perquè és que, o sigui, us imagineu, eh, us poso un antecedents. a les 5 ha començat un còctel eh? amb el director, jo no sé si l'Ignasi haurà pogut acostar-s'hi i fer-li algunes preguntes, suposo que la majoria de gent a banda de la pel·lícula Star Trek que l'Ignasi ha avançat off the record, eh? serà la pel·lícula de l'any? <ríe> home, no ho hem dubtat ni per un moment de que l'Ignasi Don... semblaria la pel·lícula de l'any um, suposo que la gent deu estar interessada per la... on deriva Perdidos no sé si però no algú... prohibit fer comentaris a Perdidos? no ho sé, està prohibit home, no. si ve parlar de Star Trek, a mi què m'expliques a Perdidos? home, perdoneu però ja que tens en JJ Abrams allà alguna cosa li preguntaria, jo si més no li diria senyor, no entenc res de la seva sèrie i uh, en fi res, que el tindrem d'aquí res un quart d'hora, més o menys ja ens explicarà ella els detalls podreu uh, ara discutir amb ell si serà o no la pel·lícula de l'any, clar que nosaltres anem amb desavantatge perquè no hem vist res no? i uh... Què més us puc dir? Doncs que, a banda d'això, tenim les estrenes de la setmana, que avui no tenim les estrenes als Estats Units perquè se'ns menjarà el temps a Star Trek. Tenim eh, sèries de televisió al nostre espai de 40 minuts amb Dexter i tenim les xafarderies de Hollywood, com no? Les notícies calentes d'en Jacin, Jacin, què tal? No t'he dit res encara. Hola, bones. Què tal? I tenim l'espai de còmics de, de l'Aran. Bon matí, què tal? Bona tarda. En fi, que és igual, l'espai temps es dilueix en aquest programa. Eh, us he de recordar que tenim una adreça, una pàgina web, que és www.rns.com Ah, uh, ja reina.pun.es/ningunoes, si no ens busqueu pel Google que sortim en primer lloc, que tenim una adreça d'email que és el mmm ningunoes@hotmail.com i tenim un Facebook, és que estem a la última, escolta, tenim un Facebook que avui en Jacint me deia que estem ampliant amics, no? Sí, sí, sí, duna setmana a l'altra hem pujat a 15, em sembla ja. Jo inclòs Bé, no us... doncs és molt lleig això no, L'Aran no també, comptis. jo també hi sóc, Clar, home, només faltaria I l'últim que us haig de, de dir per anar ràpids és recordar-vos la pregunta del concurs Panini Quin superheroi Marvel apareix al final de la darrera pel·lícula de Hulk? quin superheroi Marvel apareix al final de la pel·lícula de l'última pel·lícula de Hulk la de l'Edward Norton teniu temps fins al 25 de novembre que és quan sortejarem aquest lot fantàstic de còmics de Panini i uh, sense més dilació doncs jo crec que uh, podríem anar a les estrenes a veure què estrenem, va Sí, si em doneu un... No, no, volem saber les estrenes ja, estem impacients ah, Estrenes, arra, ah, arra, ah, estrenes No olvides lo de hoy ¿Qué ocurre hoy? Son las elecciones, burro No estoy en el censo Ahora sí, te inscribí yo por correo Senyor Johnson, ha habido un fallo con su voto tiene derecho a volver a emitirlo en el plazo establecido y si se lo digo ahora al oído y liquidamos el asunto de una vez usted también puede escuchar ¡ah! Un voto irregular ha retrasado el resultado de las elecciones a la presidencia. Hay muchísimos. Un simple ciudadano será quien elija al próximo presidente de los Estados Unidos. Bien, lo único que hay que hacer es tratar de convencer a un norteamericano. Quiero saber qué lee qué programas de televisión ve. Bienvenido a la fiesta, va. A la gente le caís bien. Te ven como uno de ellos. No me siento muy cómodo haciendo esto. Tiene el secret o practicant passesla. Doncs aquest uh, trailer que escol de la pel·lícula i l'último voto de Joshua, Michael Stern, amb Kevin Costner, Madeleine Carroll, Paula Patton, Kelsey Grammer... Dennis Hooper, Nathan Lane i Stanley Tucci, un bon repartiment. Bud uh, Johnson és un home que s'ha abandonat a si mateix, viu en una caravana amb la seva filla de 12 anys, Molly, qui recorda al seu pare les obligacions com ara aixecar-se per anar a treballar. Després de que uh, la seva dona l'abandonés, Bat va començar a passar el temps bevent cervesa amb els amics. En plena campanya electoral, Molly li recorda la seva obligació de votar. Després d'un empat electoral, l'estat de Nou Mèxic és el que decidirà qui és el nou president, però els dos candidats també empaten amb número de vots. Bat haurà de desfer el desempat, ja que el seu vot no ha quedat ben comptabilitzat i haurà de tornar a votar. Un vot que decidirà, finalment, qui serà el nou president dels Estats Units. Una gran pel·lícula d'actors amb un guió excel·lent. Mm, segurament. Eh, sí, segurament que és l'estrena de la setmana. Perquè, bé... A veure, que, que la digui primer, que l'Ignasi va posar primer, no vol dir mai Però, que sigui si l'estrena de la setmana. Aquest guió és meu. No, no fiqueu l'Ignasi pel mig. Vinga, ah, anem a la següent. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Me caí. ¿Y yo? Te voy a contar un cuento. Cierra los ojos. Eran cinco hombres. Un indio. Un antiguo esclavo. Un experto en explosivos. Charles Darwin. Y un bandido enmascarado. Tenían un enemigo común. Es un es un grupo bastante... Feía una pinta colloluda. Sí, sí. Sí, sí, sí, Potser que canviem la recomanació, no? Anava a dir, em recorda amb la gent que surto de festa, som aquests més avents. Sí, en Darwin, també? Darwin, l'hombre explosivo, sí, sí, sí. Molt bé. Aquesta és la pel·lícula The Fall, de Tarsem Singh, amb Lee Pace, Justin Guadel, i Katinka Untaru. Guanyadora en millor pel·lícula dels eh, Sitges 2007. Som els anys 20. Un especialista de seqüències d'acció ingressa a l'hospital com a resultat d'una caiguda que li ha afectat la mobilitat de les extremitats inferiors. Alexandria, una jove que té un braç trencat, l'anima. L'especialista fa una promesa a la noia. Li explicarà la història més meravellosa del món. Seguint el fil del relat, la pel·lícula recorrerà el món d'un extrem a l'altre. Remake de la pel·lícula búlgara Yo-Ho-Ho Ho, no sabia com dir -ho perquè no sembla és el Pare Noel, ho sento, ho sento, del 1981. Si ho voleu buscar és jo jo com en castellà, i jo a co, jo, a co. Yo, ho, ho. Uh -huh. The Fol és un conte de superherois ambientat a la Índia. Malauradament té el mateix defecte que la celda, el darrer film del director. Visualment és extraordinària però el guió i el ritme de la pel·lícula són molt fluixos. Jo la vaig veure a Sitges. Sí, és cert. I... No? No. Bé, pues doncs no l'anirem a veure. És un videoclip sense música, o sigui, et quedes bastant igual. Com no. es diu en anglès, perdoneu? The Fall. The Fall, la tardor. Doncs anem per la següent, que aquesta potser ens agrada més, almenys a les noies. Una nòvia per dos, de Howard Dutch, Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs i Alec Baldwin. Uh, Dustin l'han deixat. La seva xicota Alexis li ha deixat anar la frase letal Podem ser amics. Això mai resulta. Dustin mai ha tingut sort amb les noies? Com ho saps? Això no resulta mai. I ja està basat a veure vídeos porno el divendres a la nit. Que... Jo no m'ho crec que no funcioni mai. Vull proves. Els, els vídeos? No, no, no, ah. no. Un dels veïns, eh, no voldria aquí començar a fer un debat sobre això, però és que me venen a la ment, no? Arguments, però deixa-m'ho. Un dels veïns de Dustin és Tank, el eh, prototipus de model masculí guapoal, ben plantat, el típic noi que es fica a la butxaca de totes les edats, raça i religió. De totes les edats... Ha sonat molt malament totes les edats. <ríe> en fi, Tank té una curiosa professió. Quan un noi vol recuperar una noia, eh, aquest, eh, el guapo, al ben plantat, la convida a sortir i li dona la pitjor cita de la seva vida. L'objectiu és fer creure a les noies que el seu ex no és tan horrible i li demanin de tornar a sortir. Malgrat que se'ns diu que no és la comèdia romàntica tradicional, no cal ser molt intel·ligent per deduir que aquest cop Tank s'enamorarà de la seva víctima, Alexis és una altra comediata, vaja sí, però bé, per passar l'estona com la de Hitch la de yeah. Will Smith la de Will Smith sí, sí, que feia de conseller sí, ja que... l'ha comparat, la sí, crítica sí. la comparat però pues, clar, aquí tenim Jason Vicks o sigui, el d'American Pie que sí, diu, sí. no es pot comparar aquest diu sempre serà recordat per haver-se follat un pastís de poma <laughs> és eh... que pots fer el que vulgui que, val, que serà val. aquest home ja està. no, hi ha ja, l'Ignasi i la gent es dispara <laughs> ell sí que es va disparar <laughs> Crec que és una música molt millor que la qualitat del que presentaré ara. So sing de David Hagel, amb Costas Mandelor, Tobin Bell i Julie Benz. El detectiu Florença Hoffman és l'única persona viva que pot continuar el llegat de Jigsaw, després de confessar el final de la darrera pel·lícula, que era el nou aprenent. Quan el seu secret es vegi amenaçat, haurà de caçar tots aquells que es creuin seu, pel seu camí. La quarta part ja era molt dolenta. Aquesta cinquena, el director de les darreres entregues, Darren Lynn Bozeman, abandonà la direcció i la cedit a David Hagel, el seu ajudant de direcció. La saga Saw és tan barata que amb el poc que recapten ja tenen prou beneficis per preparar una nova pel·lícula per Halloween de 2009. Aquí estic totalment en contra. És una de les poques sagues cinematogràfiques a terror que és més o menys potable a la primera a l'última. Molt bé, tot això, quan... Jo, com que vaig veure la primera i ja no em va agradar... Sí, a mi jo vaig veure la primera És i... es que la primera per mi és la pitjor, perquè intenten anar a thriller barat, o en canvi les demés... Jo vaig veure la primera, és eh, que eh, hi havia el... el ostres, de la Princesa Prometida, Glover. el protagonista de la Princesa Prometida. Ostres, no en tinc ni idea. Hi havia en Danny Glover per la Princesa sí propia. Sí, sí, sí, era el metge, el, el pare de família bé, benestant, no? No, bé, en fi... Ja m'ho confirmaràs. Eh? A mi no, ara t'ho miro però no em sona. Eh? O a la segona, jo sé que hi sortia, i sortia bastant fondant i em va decebre tant que veig, ja no torno a veure mai més. En fi, anem per les dues últimes. <ríe> doncs vinga, les hores del verano d'Olivier Assalles amb Juliette Binoche i Charles Berling. Julián Vinoche, pel·lícula d'encàrrec del Museu d'Orsay per a la celebració del seu 20è aniversari. Ens narra la història de tres germans que aboquen el passat arran de la mort de la seva mare. Un film intimista i familiar que, com a curiositat, hi trobem el fill de Clint Eastwood, Kyle, que ha debutat en el cinema amb el seu pare a El Aventurero de Medianoche. Ja està, és anem... tot l'interès que té aquesta pel·lícula, sí. no? Sí, quatre línies. En fi, uh. i anem per l'última, que encara té menys interès, que parezca un accidente de Gerardo Herrero amb Carmen Maura i Federico Lupi, comèdia negra on una mare contracta un sicari i li encarrega que assassini l'infidel marit de la seva filla. Aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Anem per les notícies. Una caret. cosa, l'última sí. era tan dolenta que no es mereixia ni música? Eh... Uh... No, perquè hem engloat, jo t'ho explico com a tècnic No, hem és que les parezca dues... un accident és el que li diré a en Jacint No, són dues, dues pel·lícules i una cançó no cal, no cal. Són Anem per les notícies calentes Punts Jacint. suspensius Oh, Mai havia durat tant aquesta sintonia. És molt bona. A partir d'ara l'hem de deixar sempre. A partir d'ara comencem d'aquest tall. Uh, tinc males notícies perquè la nova pel·lícula en Lars Lursman, que és a Austràlia, que surt en Hugh Jackman i Nicole Kidman, que és aquell de Ramon que recorda que el món ha a Austràlia, ha tingut pèssimes crítiques als test screenings que han fet als Estats Units, tant que la seva productora, la Fox, ha obligat el director a fer un remuntatge complet de tot o final. Es veu que la gent que sortia... De veure, la pel·lícula es caixava que era un dramón puro i duro i que acabava malament. Què dius, ara un drama que acaba malament? Sí. No ho han pogut suportar? No. Vaja. Si no arriba a guanyar l'Obama, no sé què passa, Estats Units. <ríe> Després tenim una altra notícia, aquesta ja és millor... Eh, Però som... una cosa, en Barthul Burkman últimament està molt agafat, no? Perquè també tenia el projecte aquell d'Alejandro Magno, que no el sí. va poder fer perquè va coincidir amb l'altre Alejandro Magno, que per cert era un pet... I, i no sé jo si ha tornat a fer alguna cosa després. Entre mig i dia, que no, potser algun muntatge musical, perquè aquest home ve del teatre. Doncs imagina't. Bueno. Bé, tot, per totes les pel·lis que ha fet ha sigut èxit de taquilla <coughs> completament, o sigui que no es pot queixar. El Capità Amèrica, que ja té director confirmat, que serà Joe Roth, que us sonarà per haver dirigit Jumanji, gran pel·lícula. The Chains. Sí, sí, no, jo algun diumenge a la tarda em sona haver vist un tros d'això. Està bé, és una pel·lícula que estava bé, a mi em agradar. Doncs a l'Eliato Capità Amèrica eh, també un bon punt acabi de la postproducció de The Wolfman amb Benicio del Toro, que és aquella que surt en Benicio del Toro sense pilar, que fa Doma Job. I, i no li fa falta més no, caracterització, no? no, no, no. no. <laughs> jo perquè vaig veure les fotografies de preproducció, no. <laughs> ja estava bé. Ah, ah, sí, tinc una bona notícia per tu, Aram si et digués que en una pel·lícula fan de parella Nicole Kidman i Charlie Zeron ja aniria a saber uh, això ho he estat llegint de vale, I... Danish Gell sí, he estat llegint una mica eh? he vist aquests dos noms però la veritat la Nicole Kidman ja està aniria de porcellana total bé, però explicar un argument que és la gràcia uh, Nicole Kidman donarà vida a un pintor francès no, belga, perdó em sembla que era belga? no, danès un pintor danès que la seva dona també era pintora i la dona li va dir en plan de broma que es vestís d'home per retratar-lo, no? I es veu que l'home hi va agafar afició fins que es va canviar el sexe i va ser el primer home que es canviava el sexe a la història pels anys 20. Mare de Déu. O sigui que Nicole, quin mantindrà que fer de senyor i senyora? I en en, en aquests moments en fer de, de persona. persona ja li suposa un sí, un sí. problema. Per tant, jo crec que és demanar-li massa. Uh, quina més tenim? Ah, sí, Jack Black que ja té la nova pel·lícula preparada produïda per la Fox, que serà una nova versió de Los viajes de Gulliver. Està bé. Bueno. No? Qui, bueno. És el, qui és el lietor? Rob Letterman, que el coneixerem per El espantatiburones. Sí, la pel·lícula aquella d'animació. De Will Smith també. Sí, sí. I que els guionistes seran els de Passo de ti i Esrec. Jo veig una barreja aquí de comèdia gamberra, en comèdia per tots els públics, en comèdia mig i mig que no sortirà res de bo. Mar. No, i potser la notícia d'aquesta setmana que ha sigut Beyoncé que diu que es vol quedar amb el paper de Wonder Woman, que diu que ara que Obama ha guanyat les eleccions diu que és el moment perquè una negra interpreti a Wonder Woman. Uh, em sembla una estupidesa. Perquè si la Wonder Woman és blanca... O sigui, eh, fins ara els papers de negres els feien dones blanques? No. Per tant, per què ara que el president és negre, les dones negres han de, fer, han de començar a fer papers de dones blanques? No, no entenc. Però la pregunta és, per què veiem ser si és cantant vol ser triu? Mm, segurament perquè el cine li dona més que les. jo tinc aquesta teoria respecte a la gent i fer Jennifer López és a dir que fer pel·lícules que no li agrada gaire quan necessita pasta, perquè igualment la gent la va veure, i aleshores es pot dedicar ella tranquil·lament a la música i fer el que li doni la gana musicalment, perquè si ningú l'escolta és igual que ja farà una altra pel·lícula Però i farà pasta que tampoc és pobra la Beyoncé bueno, hi ha més notícies Bé, una més que... Però estem és... parlant de la Beyoncé, sí. què pot ser més interessant? Doncs no ho sé, perquè... Eh... Parlaré d'una altra dona atractiva, que és Clint Eastwood, <laughs> ah, que ja té el nou paper en una nova pel·lícula, que és la biografia de l'escriptor, de les aventures de Tom Sawyer, Principalmente Digo, les aventures de Huckleberry Finn, Finn? Finn? Finn? Finn? Finn? Finn... I un yanqui en la corte del rei Arturo, que és ni menys, ni menys que... Mark Twain. Mark Twain, bo, sabeu la biografia d'aquest home? Uh, no. O sigui... De qui, d'en de Clint o d'en de Mark Twain? De, de tots dos. Ves a saber quin és més interessant. Doncs Mark Twain eh, es va quedar sense un duro l'any 1893. La seva filla gran va morir de meningitis i la seva dona va quedar invàlida al cap de pocs anys, mm. fins que va morir per un descuit seu. Molt bé, desastres. Sí, sí, gran pel·lícula. Doncs molt bé, és, és tot, és tot? Sí, he fet com sis notícies, més a la mitjana normal. Jo és que estava, perdona, eh, us estava escoltant amb una orella aquí i l'altre, l'Ignà, que el tenim eh, per via telefònica, ah, a Madrid. Ah, però sí podem parlar, no? I tant. A veure, primer posem en situació. Eh? Vale. Ignasi? Hola. Hola, benvingut. Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Molt entusiasmats de sentir-te i de saber què ens explicaràs. Sí, estem Uf. aquí, bueno, que no la, podem de l'emoció. L'estic lligant a la cadira, perquè està fent uns vots que, que... Però començo, començo parlant dels canapés que ens han posat o... Canapés, canapés. De... Sí, és el que ens interessa, els canapés. Començant pels canapés, doncs bé, ara recordem que aquesta tarda, o si sigui, acabo de sortir de la presentació de la nova pel·lícula de Star Trek que ha fet J.J.T. Abrams a Madrid. Aleshores, ell ha presentat quatre escenes de la pel·lícula, més el tràiler que es podrà veure per internet a partir de dilluns i que als Estats Units es pot veure en Quantum of Solace. Bé, us explico. Hem arribat allà aproximadament a les 5 de la tarda i només a arribar, a mi m'han requisat el mòbil, la càmera i l'iPod. O sigui, m'he quedat despullat, un home amb pilotes. Una cosa, l'iPod? Sí, sí, sí. Per què? Per si graves el so. Per si? Pel so, pel so. Pots gravar el so amb l'iPod? Esclar, té gravadora de so, de micròfon. Uh -huh. A les... Aleshores, si és que tu te l'havies amagat en algun forat indescriptible, A hi ha un senyor molt, molt amables. Amb, una, amb un detector de, de, de metalls, un detector d'aparells electrònics, que te'l passaven per tot arreu del cos. Que cosa, si t'havies posat l'iPod en cert, una, alguna part allò del cos indescriptible amagant-te'l, podien detectar i què més? ens hem quedat sense parar sí, no? ja, ja us veig eh? si algú està disposat a amagar-se l'iPod en un forat negre <ríe> només per poder gravar alguna cosa a Star Trek es mereix el que li passi bé, jo, ja us explicaré aleshores ens, a, a, han vingut els canapès a uh, Canapés uh, d'abans d'ahir o sigui que devia ser uh, pa bimbo del Mercadona um, caducat i sec uh, jo us diré que només n'he estat dos i ja n'he tingut prou i suficient i la Coca-Cola estava esbravada eh? Vull dir, molt malament el catering que ens han posat I us anem. ho dic que a JJ Abrams no li han servit el mateix eh? i la resta de, de han coses han anat millorant o què? les coses sí clar, a partir d'aquí llavors ja han anat millorant hem entrat a la sala la fan absolutament plena havia periodistes i famosos i una mica de tot i coneguts Famos, perquè ja? entre Quins el públic, famosos? per exemple, havia Santiago Segura ja. això són famosetes no famosos, a veure sí, sí, exacte, exacte no sabia que Santiago Segura era fan de Star Trek doncs resulta que sí i ja ha vingut a la presentació i hi havia allà eh, tot Cristo de part al món dir, els directius dels Estats Units estaven allà Uh, recordem que estan de gira europea aquesta setmana. Uh, ah van estar a Londres, uh, avui a Madrid, Eh, demà no sé si van a Alemanya, bé van recorrer en tots els països eh, d'Europa per presentar doncs, eh, la pel·lícula de Star Trek, perquè Europa no és un país eh, tradicionalment fan de Star Trek com ho és als Estats Units, excepte Alemanya i Anglaterra, que sí que són, però vaja, que no fa mal una mica potenciar a tot arreu i crear expectatives. El primer que ha fet J.J. Abrams, quan, quan ha arribat s'ha presentat al públic, ha preguntat quanta de la gent que hi havia allà era fan d'Star Trek. Bé, més bé, ha fet la pregunta al revés. Quants no eren fans d'Star Trek? Més o menys hi havia una, una divisió, no? I llavors ell ha dit que ha fet la pel·lícula per ells, eh, o sigui, per no fans d'Star Trek, o sigui, ha fet una, una pel·lícula pel, pel públic en general, i més a més ha confessat que ell no era fan d'Star Trek, o no, no és un, un treki, de fet, no? I explicava que ell de petit... Uh, tenia amics que els agradava Star Trek i a ell li agradava més Star Wars no? i diu no, diu no ho entenc perquè ells són molt intel·ligents i els agrada molt més Star Trek i jo a mi m'agrada molt més Star Wars no? i, i va expli ha explicat també que ha quedat molt sorprès va quedar bueno, sorpresa que precisament Paramount el truqués a ell sabent això, per dirigir la propera pel·lícula d'Star Trek no? I, i a partir d'aquí doncs, va sorgir la idea de, de fer una pel·lícula absolutament diferent, o sigui, fer l'Star Trek que ell li hagués agradat veure i sense cap mena de dubte després de haver ja 20 minuts de la pel·lícula del tràiler, us puc dir que, que és una Star Trek diferent eh, és una Star Trek eh, que la gent que no n'ha vist mai res Uh, li encantarà, s'ho passarà bomba i els que n'hem vist molt doncs uh, també ens agradarà eh? perquè té aquesta doble passant d'intentar agradar al gran públic i a la vegada multitud de referències i situacions que els uh, ens ho passarem la mar de bé Però que té situacions còmiques també <coughs> o... Eh, té moltes situacions còmiques, la pel·lícula. Eh, de fet, J.J. Abrams ho ha, dit, ha dit que ell J.J. Abrams és un conyón, eh, perquè s'ha passat eh, tota l'estona a l'hora de presentació fent bromes i conyes i, bueno, fent el pallasco. Què vols però, veritat, dir? Que, que, que mentre passaven les escenes, com aquell, no?, que sempre de fons va, va, va sentir, un... No, no, a veure, mentre passaven les escenes ell callava, no?, però uh -huh. aleshores ell presentava, dic, ara veurem aquesta escena, uh -huh. ens posava en situació, perquè, esclar, vull dir, són quatre escenes totalment de, fora de context, no?, aleshores ens posava una mica en context perquè sabéssim eh, per on anava la cosa, no? Però us ha explicat... Anècdotes? Anècdotes de la direcció de, del de la càsting? No, no. Sé. no. Perdona, és que no, estalla no es sento gaire bé. Sí, dic uh, si us ha explicat anècdotes de la direcció. No, no, no, no, no. No ha explicat anècdotes de rodatge, només ha... O sigui, primer de tot el que ha fet és... Eh, ell no ha presentat el tràiler, ha estat un dels productes de Paramount que ha presentat el tràiler. Un tràiler que ja ho he dit abans, que es podrà veure a partir de dilluns per internet... Un tràiler espectacular, eh? Vull dir, és, és un tràiler, ja que és tota una declaració d'intencions del que és la pel·lícula. Ens presenta un jove capità Kirk, un capità Kirk de 10-12 anys, conduint un cotxe mig del desert i a punt de matar-se. Aquesta és la presentació. I la segona escena que veiem doncs, és ja el, el, el Kirk jove contemplant la construcció de l'Enterprise Uh, conduint una moto. I a partir d'aquí tot el que veiem són escenes d'acció a punta pala de la pel·lícula, de l'Enterprise, explosions, baralles, etcètera, etcètera. Vull dir, és un teaser, uh, un trailer complet, que uh, et fa moltes ganes de veure la pel·lícula, però que no t'explica absolutament res de l'argument. Eh? És un d'aquells uh, teaser trailers perfectes, perquè tu no saps de què va la pel·lícula, però et venen moltíssimes ganes de veure-la que és el millor trailer teaser que es sigue, pot fer. siguem Però, justos, Ignasi. Ja t t tu ja tens ganes, moltes clar. ganes de veure-la. Tu no et fa falta un teaser trailer? Sí. La pregunta és, la gent que no és fan friqui fanàtica de Star Trek, sí. tu també creus que li farà venir ganes de veure-la? Jo avui n'he escoltat molts, que la veritat, estaven flipants i us ho dic en sèrio, gent que no li agrada o que no ha vist res d'Star Trek estava amb la boca oberta, us ho juro. Jo no em crec que no hi hagi ningú a Espanya que vagi a una conferència com aquesta i no hagi vist mai res d'Star Trek, tan entabanat. Sí, però potser gent que ho ha vist i que no li ha agradat i que no mira res més, saps? Bueno, però eren I... crítics, suposo, de cinema, no? Sí, sí, sí, hi havia crítics, hi havia, hi havia premsa, i, i la, la gent, jo us ho dic en sèrio, ha flipat. Sobretot després de veure les quatre seqüències... Hi havia en Pumares? Hi havia en Pumares? Com? En Pumares, si era? En Pumares no, no, no hi era, en Carles Pumares no hi era. No, no. Una, una cosa... Sitges, però, però en Pumares no, no hi era. Ignasi, a sona que no és la primera vegada que dius que Star Trek seria la pel·lícula de l'any. I no, fins no, però... ara... No, no, ara us ho dic en sèrio, eh? Estem davant de... A veure, si la les, cosa... altres, les altres si eren aconsegueix... així amb broma. Si s'aconsegueix que la gent per Star Trek com una pel·lícula per públic general, vull dir, jo crec que estem davant del cavallero oscuro de, del 2009. Eh? <ríe> Però està buscant un mateix públic a, que va veure normalment a Star Wars, i éssim que és un públic molt més ampli... Exactament. Aquesta és la comparació que feia molta gent eh, després de veure doncs, els 20 minuts de pel·lícula que deia que estaven davant d'un bon Star Wars convertit en Star Trek, i de fet és el que ha explicat Abrams, no? que ha volgut traslladar una mica l'esperit d'Star Wars a Star Trek. De fet, a mi em recorda molt, o sigui, a banda de les comparacions que es poguessin fer en Perdidos, eh, no, recorda molt més el treball d'Abrams d'Àlias i el treball d'Abrams a Mission Impossible 3, o sigui, res, eh, són els referents que, que he trobat en, en aquesta pel·lícula. Dir, és una pel·ícula de l'estil, Sara, el que ha aquest tio és agafar Star Trek i transformar-lo en Star Wars. No, no, no, no. No, no, reconeixeu-ho, reconeix reconeixeu-ho, Ignasi. Sé que fa mal, però com més aviat dues assumeixis, que Star Wars sí, veure, és molt millor que Star, Star, Star Wars, Trek. A veure, ho ha convertit en Star Wars en el que és l'espectacularitat de la pel·lícula i la quantitat d'acció que hi ha. Però la resta, els personatges, són genials. M'ha encantat l'Anton Yeltsin, que fa de, de Chekhov, és brutal, aquest noi ho fa, però collonorament bé. Vull dir, està superintegrat amb el paper. A més a més, eh, és d'origen rusa el noi, igual que el personatge, i eh, es veu, clar, l'hem vist amb vers original al tall, no?, en subtitulat. I aleshores, esclar, ell en fa l'entonació aquesta russa i està brutal. El Simon Pecksen d'Escoti és que, va, eh, ho broda, eh? Vull dir, és, és, és, és brutal. Vull dir, està, està molt bé. Tots els actors estan molt ben trobats. I, a veure, sí que hi haurem de... fans de tota la vida, de, de deixar-hi una mica de, de, de que Avanes s'ha pres alguna llicència, no? I, I no ser molt friquis en aquest sentit, perquè és que si no ens hi fotrem de morros. Tu no saps, saps? el que estàs demanant. No saps ah? el que estàs demanant. Arcadi, no, una, no, però... una pregunteta. És veritat que hi ha una escena pujadeta de tot el tràiler? Es veu moment és, és una escena molt ràpida que no he tingut temps de de procés, sí, veu doncs, crec que és Chris Pine el capitàl Kirk que des, està despullant una noia, es veu en un uns sostens i llavors una escena d'elit. Sí. La vostra seria la resposta seria sí. Val, val. És que això, això és una licència, és, no? no? és que Star Trek que jo sàpia més i havia hi res no, no, semblant. No he més sostens a Star Trek sexe, no, i tant, que n'hem vist, però potser no... Bé, bueno, aquesta pel·lícula eh, hi ha una escena, per exemple, la primera escena que he vist, encara no hem parlat de les escenes, eh, presenta un personatge del capità Kirk entrant en un, en un bar. Eh, el capità Kirk no és capità, és el James Kirk, que, bueno, que té un, el seu pare d'on s'ha mort, eh, era un capità de la flota i té aquest esperit, aquest esperit rebel a lo James Dean, no? i coneix, és amic de, del capità, del que, del que és el capità de, de l'Enterprise, que és el capità Pai, que interpreta el fa el papel Bruce Greenwood, que està també absolutament genial, i que eh, l'incita a apuntar-se a la flota estel·lar. De fet, el, el Kirk que veurem a la pel·lícula no és capità. No sé si en algun moment de la pel·lícula serà capità, però no és capità, és un aprenent, és un estudiant. Home, se suposa que sí, que arribarà a ser capità, no? Segur. Una, una, una pregunta, Ignasi. Ignasi, sí. hi ha algú que no estigui absolutament genial? Uh... És per fer-nos una idea de, del teu nivell, per dir-ho així. De... No, a veure. No, no, és que ho hauríeu de veure. Eh? Vull dir que l'elecció del càstig... Home, a veure, a veure, posem-hi pau. Doneu-li un vot de confiança. Home, per què m'esteu atacant? No jo, jo sé que l'Aram té tendència a criticar coses que no veu. Per tant... Aram. És veritat, Con no puc dir que no. Contenció, contenció. I una pregunteta, l'ambientació és futurista completament ja? Perquè se suposa que és el principi de tot. És molt avançada sí. o és una mica retrofuturista? No, no, no. és, és, és veure, la, el que hem vist del planeta Terra tampoc veiem gaire, no? Veiem un bar que... Bé, bueno, doncs podria ser un bar actual, no? De fet serveixen tan, tan benvinguts com, com una beguda cardassiana, no? Però, bueno, vull dir, no hem vist massa el planeta Terra, veiem de, de naus, això sí, veiem moltes coses de, de naus, per tant, l'Enterprise, això sí, és molt, molt futurista, eh? en aquest aspecte sí que té el look molt futurista. Perquè el cotxe que va o motocicleta en Kirk, per la carretera sí. quan s'està que és, un cotxe, una moto futurista? Uh, tenim un cotxe i una moto futurista, <laughs> en dues coses, eh? Val. Sí, sí, sí. Doncs el que es deia de la primera escena, la primera escena és doncs aquesta baralla de l'art en què es fica el capità Kirk i veiem si és que decideix apuntar-se o no a la flota estel·lar. Aquesta seria la primera escena que veiem. Molt bé, i la segona? La segona, la segona escena que veiem és que el, veiem el, el Kirk amb el doctor McCoy que li posa un virus per tal de com és estudiant i que pugui colar-se amb una nau eh, estel·lar, això ho, explica, ho ha explicat l'Abrans perquè no, no, no s'ha vist en el, en el context, no? només veiem com el Marcoi li l'inocula un virus i ja està. Doncs perquè pugui acompanyar el metge, ja que té un estudiant doncs, que està malalt, doncs el metge eh, té la potestat de triar si vol que l'acompanyi amb ell. No? Doncs és l'excusa que serveix a Kirk per pujar a bord de l'entreprise. Molt bé. I per, I amb i per fe... anar amb la tercera... Uh, la, bueno, aquí he de fer una puntualització és una escena molt, molt divertida dels efectes secundaris que li provoca el, el virus a, a en el Kirk la tercera és la que ha posat la pell de gallina a tothom i ja que vèiem un jove Kirk i ella l'escoti interactuant amb Leonard Nimoy l'espoc eh, vingut del futur no? que tornar a veure Leonard Nimoy interpretant l'espoc després de 17 anys uh, de la darrera vegada perdus, 16 o 17 anys uh, uf, Déu-n'hi-do eh? Déu-n'hi-do, imposa aquella presència, i és clar, llavors el veus amb els Zácari Quinto i dius que el Zácari Quinto està molt bé, sense despoc, no? Però l'espoc és ell, és el, el Leonard Nimoy no? està, bueno, també estupendo fantàstic i... I canta, salutació... canta digues? Canta, Leonard Nimoy? Perquè no, no canta. No canta. Ah, però no canta. Està, estaria molt bé perquè fa uns coros i un... molt, bé, molt sí, bé Es canta la cançó que.ixí però no surten pas a la mateixa escena de Cari Quinto i Leonard Nimoy. Hi ha una petita discussió d'això perquè dir que en aquesta escena li diu que eh, que es trobi amb, amb el seu jo de, del passat i diu que això no pot fer-ho perquè podria... o sigui, que precisament el seu jo del passat no ha de saber mai, que l'espoc del futur ha viatjat en el temps. Ja estem amb els viatges en el temps, que jo m'hi perdo. Però bé, l'última escena, sisplau, que anem ja... Ens mengem el temps, aquí. L última escena uh, fa referència a una gran escena d'acció que, que no sé en quin moment de la pel·lícula hi haurà. És una escena d'acció, però trepidant, espectacular. Bueno, és la, la gent uh, bueno, en, encara està al·lucinant després d'aquesta escena, la qual veiem a Kirk Sulu i i un, un, un altre tripulant desconegut, que es llancen des d'una llançadora fins a una plataforma del planeta volcà i jo bé, ja llancen o sigui, de es llancen al buit. Des de l'espai es llancen per anar a, a patar una plataforma que està al planeta volcà. Des de l'espai fins, fins al planeta. Ah? Des Des de l'espai per aterrar un planeta. No? exacte, sí, sí, però no per aterrar la terra del planeta, sinó per aterrar aquesta plataforma aèria elevada ah, ja no el solen, que ja tenen una baralla eh, molt espectacular i bé, és una escena molt, molt, molt crepidant, la qual doncs eh, acaben resolent la situació una mica inexpremis no? allò apurant, apurant, apurant allò salvant la vida l'últim segon com, com sempre passa amb aquest tipus de producció i abans no? que t'acomiadi ja eh, uh -huh. has fet algun contacte Contacte! Clar, no has sigui? aprofitat, Contacta. a la part perquè que ens que coses de gratis, no ho sé... Uh... Sí, bueno, no, la veritat no han donat gaire res, ens han donat quatre xapes, ja està. Quatre xapes? Quatre xapes. Són sí, xaperos. Sí. Sí, sí. Ja. La veritat és que no, no, no, entre que no ens han deixat fer fotos i els canapés no volien res i això, escolta... El que sí que m'has comentat abans és que en JJ Abrams uh, és baixet. Sí, és baixet, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és baixet, té molt de sentit de l'humor, i ens ha citat a l'abril que diu que tornarà i que ens passarà la pel·lícula sencera. Ah, en aquest mateix mm. cine, muntat per Paramount? Sí, sí, sí, sí. O, o... sí, sí. Com a preestrena? Suposo que sí, ah. suposo que sí. Recordem okay. que s'estrena sí. mundial el 9 de maig. Aquest el que ell... li ha agradat a eh, la marxa de Madrid i no s'ha conegut... Bueno, confés. ell ha dit que... Eh, que, que li ha agrada, agradat molt venir aquí i a veure... Ja veurà'm, no? Qui ha de dir? Ha sigut una ha puta -ho, merda. Home, perdó, perdó, popular. ha sigut una merda, seques. Bueno. No, no, és el que ha de dir, és de dir, és toca, no? Ignasi, que ens alegrem molt de sentir que aquesta pel·lícula és tan fantàstica i esperem que de... no ho rigueu. És que és molt bo. <ríe> <ríe> és que sempre em parla bé. Marta, ho has de reconèixer. Sempre parla bé de tot el que és Espartra. Ara, em vaig fer la pel·lícula que sempre. <ríe> tu has vist alguna cosa? D'aquesta es que no, no, però de les altres que, es que també en es que... parlaves Prou. bé, sí. Ah, doncs el que farem ja és desconnectar-te, sí, sí. que acabis de passar una bona nit per, per Madrid, un bon dia, sí. una bona tarda i tot el que vulguis. Exacte. I ens trobem la setmana que ve en presència. Si? Eh? La setmana aquí que ve a, aquí. Aquí a l'estudi. Doncs, Molt okay, bé. Gràcies. Molt bé, fins la setmana fins que ve. Fins propera setmana. Adéu. Adéu, adéu, adéu. adéu. adéu. Um, N em parlo meu. les xafarderies de Hollywood.vam a l'auto. Les intimittents de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. doncs som uh, f... a la velocitat de la llum. <laughs> Hiperespacio. Vinga, uh, ostres, si no teníem prou de Star Trek, que jo us matxaco més. George Takei apareixerà al reality show britànic que es diu ah, mas, I am a Celebrity Get Me Out Of Here, l'actualitat. L'actor de 71 anys i recent casat ho sabeu, amb el seu mànager sí. homosexual, ha accedit a participar en aquest reality que es grava la jungla australiana la seva aparició se a final de mes el programa és com el Supervivientes, sí, tu ho has dit doncs jo no us explico res més, l'únic que dit que hi ha al seu favor és que està en forma, que corria maratons i que fa exercici cada dia. Ah, amb qui? A més, ah, ah, diu que és japonès, li encanta el sushi i que fins i tot ha menjat peix viu. Peix viu. Vol dir que no tindrà problemes... Uh, Mentre el a pescar... Exacte. James Cromwell, que bueno, ha patit d'anys en un accident de bici. Això que James Cromwell és un gran ciclista. El qui prot... és aquest home? El protagonista de B. Be... Va bé, l'humà. Certito valiente. Esporto su noticia por tu vista Bueno, va. Aquest angla es, yo Marta. va Va Es que Marta, home. Babe. Uh, tot el que ha recuperat de l'hospital d'aquest accident, mala sort, uh, L'actor té 68 anys i sortirà dilluns de l'hospital. Escolta, am, per favor... Uh, es que ja sé com com en no parles del Eso, protagonista però... humà de Beifel Cerrito Valiente? No, però us dic, us dic que Cromwell uh, interpreta George Bush Sr. a l'última pel·lícula de Oliver Stone, ah, WB. Val. Val, val, val, ja està, ja és molt més important vale. ara. Uh, aquesta ja la dita en Jacin, en Jon Johnston, eh? Eh, que angles, Marta, avui no tenim un dia, sí. eh? És que t'has assegut aquí, a aquesta cadira i m'he quedat les, les vibracions angleses. Uh, ostres, hi sí, una notícia, l'Ignasi i això que li agrada a Paris Hilton, és a dir. És Home, a tots. <ríe> Molt Home, no Notem. sé què dir-te. Uh, sí, clar. Bé, bueno, en fi, l'ira de Paris Hilton, ja sé sí que en el seu honor, ja sé que no podrà escoltar ara mateix, però he posat una notícia de Paris Hilton. El nou gosset d'aquesta noia va ser un regal de Corea, i dius I què, no? Doncs el nou gos eh, de raça pomerània, és un pomerani, es diu Marilyn Monroe. <ríe> ja ho he Havia dit tot. Havia posat Marilyn sí. Monroe el gos? Sí. Quins collons que té aquesta també. Sí, Uh, va ser un regal d'un home que se li va acostar pel carrer i li va donar la mascota. L'home li va dir vull donar-te aquest gosset, seria un honor per a mi que l'acceptessis. I Paris Hilton va dir, ok, me'l me puc endur a Amèrica i ja està, aquí queda la notícia. Sí, perquè ja se'ls ja van menjar els gossos, o sigui que... <laughs> Hauríem de trobar alguna cosa molt ofensiva i posar-li el nom Paris Hilton. Quan bueno, una així. noia diu podem ser amics, dir-li m'ha fet un pare <ríe> infiniton. Perfecte. Molt bo, molt bo. Gràcies, gràcies. Genial. Sí, sí, sí. Uh, què més? Uh, Keith Carradine, que recompensa un home amb tiquets per al teatre o per al cinema. No m'ha quedat clar. Sabeu si Keith Carradine està fent alguna obra de teatre a Nova York? Mm, no m'hi m'he no passat últimament. Bé, bueno, no en parleu? No m'he passat últimament. Ah, no t'hi passat. Uh, per casa de... L'actor que hem vist la sèrie Dexter fent de gent especial de Landis està molt agraït a un home que li va tornar la seva motxilla que va deixar oblidada l'andana del metro de Nova York. Nins de la bossa portava, ho ja podeu imaginar, portava de tot, informació personal, diners i objectes de valor. Carre Dine ha explicat que estava assegut esperant al metro, que estava distret, nerviós, pensant que feia tard a la feina i es va posar a jugar al Mind Game. Oh? Mind Game. Mind? Ah, sí, serà algun d'aquests de la Nintendo DS per entrenar el cervell, i clar. començava a conèixer-lo, no? I total, que es va distreure, va venir al metro, s'hi va llançar, i des de la finestra veure com, mentre el metro se n'anava, la seva motxilla es quedava a l'andana, no? I un, del, un samarità que estava per allà, nom Miles, va reconèixer el seu nom, diu, tu ets el germà d'en Kung Fu, no? I no va reconèixer el seu, va reconèixer el del seu germà que també t'ha de tocar una mica els nassos sí, sí, sí. i li va portar la bossa i ell d'estar recompensant amb, amb tiquets per anar al cine o al teatre en fi Molt bé. què més? Uh, altra de, de, ho sento, de Star Trek William Shatner uh, ha convidat a George Takei al seu talk show jo no sabia que aquests dos estan barallats i estan barallats. Eh, uh... en William Shatner i en George Takei, però si en penso que no han coincidit ni tan sols a, a cap capítol ni en lloc. Bueno, Star Trek Ah, sí, bueno, fa molts anys, fa molts Exacte. anys, això. Shatner uh, ha convidat l'excompany de Star Trek al seu nou chat show per aclarir les diferències que tenen uh, per aclarir-les allà, per televisió. La disputa va sorgir a principis d'aquest any, quan aquell que va anunciar que es casava no va convidar Shatner al seu casament, que es va celebrar el setembre passat, cosa que va causar la decepció pública de Shatner. En un vídeo penjat al YouTube, Xander suggereix que Takei pateix una mena de psicosi i admet que no sap què ha fet per molestar el seu company Takei va contestar, va replicar que Xander sí que havia estat convidat en fi, que tot s'aclarirà o no el proper mes quan s'estreni el talk show que es diu Row Nerve eh, s'estrena el mes que ve als Estats Units no sé si això, això no ens arriba, no? no, no, no ens arriba els i, coses. No ens, arriben. I eh, ens alegrem perquè Adam Sandler ha donat la benvinguda a la seva filla Sandler ha tornat a ser pare per segona vegada després que la seva dona Jackie ha donat a llum a la nena a qui li han posat de nom oh. oh? o no. Oh? No, és que aquí, aquí ha passat oh. que el corrector m'ha fet una mala passada En fi que el primer no el sé, el segon és Madeleine. Em penso que era Zuki o Zuti o alguna cosa I què ho ha canviat per Sushi? No, Zunyi. Zunyi? Zunyi. Ah, no, Zunyi. Era Sunyi, Sunny Madeleine. Sani. Ah, Sani de l'Ai. Sani de, ah de l'Ai. Sí, Sani, de, de Solellat, sí. Madeleine. Segons una declaració a la pàgina web de Sandler, Jackie i Adam eh, han tingut una nena preciosa que va néixer el 2 de novembre i tothom és feliç i gaudeix d'una bona salut. La parella es va casar fa 5 anys i tenen una altra nena de 2 anys, Sadi. Sani Sadi? Sí, sí. <ríe> està bé. Uh, no sé, tinc una altra notícia, uh, un minut, uh, bé, que Kate Winslet mm. diu que és com una dona, com qualsevol altra dona de 30 anys, que diu que encara està lluitant contra l'Acne. L'Agne, que es diu en català. En fer, Agne. Es diu Agne en català? Sí, sí. Coita, no te n'aniràs. Sí, sí. I ja està, aquesta era tota la notícia? Sí, què més voleu? No, no, estic Les flipant amb aquest... Les dones de 30 anys com... Quantes dones de 30 anys lluiten contra l'acne? La setmana passada que no es veu gorda. Que, que ho <laughs> I aquesta setmana ens està dient que lluita contra... Aquesta dona, jo no sé com pot sortir carrer i no passar vergonya. Com pots Ara dir que... Uh, anem per la teva o vols comentar alguna cosa de Dexter? Tot uh, sembla bé si comentem alguna cosa de Dexter? Sí, però després tindràs menys temps per als còmics. Doncs porto ah, un totxo, però vull parlar de Dexter. Doncs ara no tenim la música, aram, això s'avisa. Si vols parlar de Dexter, abans de començar el programa ens reunim i ho comentes. No, no, tens tota l'hora... Però tinc excusa, tinc excusa. Sabeu per què no he vingut a la reunió? Que muntem sempre en aquí al programa abans per discutir la temàtica del que parlarem i tal. Doncs perquè m'he anat a comprar l'expansió del World of Warcraft, la ira del rei Liche, que ho necessitava ho necessitava, ho heu d'entendre no, teniu raó, eh, ho hauria d'explicar però això però, no. no ho has comprat de manera perquè no s'havia complert el plaç perquè es pogués vendre, no? això d'on ho has tret. no, home, sí, i tant que ah. s'havia complert el plaç ara ja està la per tot arreu no, ha, no, no he fet res il·legal perquè m'han dit palteria. que tens contactes amb aquest món del Warcraft no, el bonic que he, he fet ha, ha sigut posar-me molt pesat amb el venedor molt allò, bé. dame, dame, dame, dame vinga, un minut dame. per Dexter comentem sèries han obert als 40 minuts. Dexter és una sèrie sobre un personatge que es diu Dexter i que és un assassí psicòpata. A la segona temporada l'estan amaten ara mateix a 4. No s'ha acabat ja. Jo em penso que poc l'han acabat encara 4, però jo, no. la veritat, com que la veig en versió original subtitulada... Que és lo millor amb Dexter, eh? És no? lo millor. El que passa que els subtítols eh, hi ha vegades que són una mica així. Picats. Sí. sí, sí, sí, una mica massa literals, però la veritat és que si la podeu veure en versió original doncs trobo que té molta més gràcia. Jo he vist molt poc en doblada també, però bé, m'agrada bastant més en original. Doncs aquesta setmana he acabat de veure l'últim capítol, el capítol número 12, i haig de dir que uh, està bé, però la primera temporada millor. Precisament l'altre dia, quan la veiem, ens vam fixar en el capítol número 10, no passa absolutament res. Saps, es va acabar i, i la meva companya em va dir Ostres, quin capítol, no ha passat res. I després va ser allò... Eh? reflexionant una mica i mirant ho dius, ostres, realment no, no ha avançat ni la trama ni... ni... Però a la primera temporada, molts episodis, no passava res. Però encara estaves coneixent el personatge i coneixent els que l'envoltaven i, i tenia el morbo de veure qui matava. A la segona temporada ja, la gent a la que mata ja no té tanta importància, primer, perquè hi ha moltes vegades que no mata, senzillament. I ja esperes veure alguna cosa diferent. La veritat, la veritat és que al final ens ha sorprès, ens ha agradat, deixa les coses força obertes per a una tercera temporada no tant com al final de la primera però al final de la primera acabava amb un merder que deies això ho petarà perquè entre que l'exmarit de la seva nòvia sospitava que ell havia fet alguna cosa entre que hi havia un policia que també el perseguia per haver fet alguna cosa i que sabíem que trobaven les bosses allà enterrades a sota l'aigua bueno, submergies a sota l'aigua amb els cadàvers doncs quedaven moltes coses penjades en canvi de cara a la tercera fet ho han deixat pla quan ja pla i ja veurem que poden tirar a altres coses, els Estats Units ja s'està començant a metre. Sí, i diuen que segueix molt bé la qualitat, eh? Sí, jo també he sentit bones crítiques, diria que ja debo anar per al capítol 6 o 7. Aquesta temporada igual té més capítols perquè la segona temporada en va tenir només 12 per al tema de la vaga de guionistes. Per tant, potser ara tindrem una mica més de Dexter. En tot cas, quan ens posem a veure la tercera, us informarem. De moment, la segona temporada de Dexter, no podem fer res més que recomanar-la a saco. Com tot lo que sigui Dexter. Tant la primera, com la segona, com lo que vingui. Sí, sí, Aquí sí. jo coincideixo. A mi també m'agrada molt. Eh? Tot i que el noi al principi me feia una mica d'angúnia, Uh, ara ja he gafat carinyo. És que no, ho ha ser eh, una mica d'angoniós. Sí, però és un a mi també em va gustar molt veure l'actor en el paper, però quan jo porto els tres episodis que no podries ficar ningú més. És veritat. A mi em va en agradar més papelona. la primera temporada perquè em dóna la impressió que la segona desenvolupa una mica sentiments. I una de les gràcies de la primera era veure com intentava simular-los. Però, en canvi, la segona temporada sent ràbia, sent penes, sent fins i tot una mica de remordiments. Bueno, perquè el primer descobriment, el, la segona temporada és acceptació. Com i, una malaltia i la, i la mortal, tercera, no? ja no sé què serà. Pels... No hi ha un, una negació per allà al mig? Això no m'ho podria estar passant mi. Hmm, ja a mi? Ja veurem. és com això dels... de les... De les malalties sí. mortals, sí. O les addiccions, o... Les addiccions, en fi, feia... pels còmics. Anem pels còmics. Vinga. La tranyina d'Espiderman, la capa de Superman, el bat mòbil de Batman i les urbes de L'Obezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Quan vulguis. Doncs començarem parlant per còmic nacional, el jueves. Començarem parlant del jueves que quasi li segresten una altra vegada el número. En aquest cas ha sigut la duquesa de Alba, i la pregunta és, o sigui, la noblesa no té res més a fer que segrestar edicions del jueves? Sisplau, deixeu-vos tranquils. Resulta que a la portada sortia la duquesa de Alba en un llit de bitllets eh, despullada a l'estil American Beauty. Mhm. Mm i, eh, bueno, van rebre un, una carta, que d'aquí hi han tingut extractes, del representant legal de la Cayetana, Fit James, Stuart i Silva, etc etc etcètera, etcètera. De secuestro de publicación y prohibición de hacer a ediciones el jueves, Oscar Nebreda, etcètera, etc, Protección, derechos fundamentales, el dret a l'honor del nostre cliente... Total. Però aquí l'honor. La... Digue'm. Quin honor? No sé, si ets noble has de tenir alguna mena d'honor, no? Jo diria que... Deu... Tothom en té d'honor. Ah, val, doncs. Jo ho vaig vendre, 10 euros. <ríe> Ui, està bé, això, eh? Vinga, va, que et quedaran pocs minuts. Queden 5 minuts, va. Total, que de moment el jutge ha dit que l'edició tira endavant, però la duquesa d'alba encara pot posar un recurs d'apel·lació i ja es veurà com acabarà el tema. Però en tot cas, que de moment el jueves es tanca no paren de segrestos i d'històries. Home, diguéssim que ja ho saben, no? quan I fas una portada així... Jo diria que les gusta poco. Ai. Que les ah, gusta poco. I estan començant a agafar el gustillo ah, i de que els segrestin edicions. El, el que és que només els hi segresten quan passen coses amb la noblesa. Quan passaqen coses amb els prínceps amb els reis i, i amb la Gaietana. Sí, sí. Que dius, Perquè no són els que tenen poder per moure fitxa i intentar treure la no, revolució. Ah, però en Zapatero i en Rajoy surtona porta cada dos per tres i no em diguis que però no podrien. No que s'han parli encara que sigui per ridiculitzar-los. I a més a, a més vots. aquests dos han d'elegir els altres com que ja van posar. Aquest això. Aquests necessiten el suport popular. Més coses, més notícies. Es cancelen tres sèries de Batman. Ara que sembla que amb això del Cavallero Oscuro el tema Batman hauria de pujat, doncs ara es cancelen tres sèries relacionades amb Batman, no sobre Batman mateix. Nightwing, Robin i Pajaros de Presa. Nightwing és la sèrie que protagonitza el primer Robin que va tenir Batman, que es va canviar d'uniforme i bueno, ara va pel seu compte Uh, Robin és la sèrie del, del secundari de Batman i Pàjaros de Presa és una sèrie protagonitzada per tres noies la Barbara Gordon, la ex Batgirl i la Canario Negro i uh, bé, doncs fan les seves històries de lluitar contra el crim a més a més és curiós perquè aquestes sèries uh, no és que es venguessin molt malament hem, hem, hem sapigut xifres i per exemple Nightwing que és el que més ven al setembre va vendre 50.000 exemplars als Estats Units, que en van fer no una malament. sèrie i tot de de diixos animats no, de pajaros de pressa. Sí. De pájaros de presa hi havia una sèrie de dibuixos animats en tota la raó. No de persones. Jo he vist ah, sí? dos tres episodis de la sèrie. M mm, i què? Era molt de finals dels 90 que era molt entre expediente X i no hi, i hi havia Matrix i Carnafe no. No, no hi havia no, carnassa no, no, no vaig sentir res com atregués doncs bé, les sèries venien entre 20 i 50.000 exemplars, cosa que no està malament i de moment les cancel·len veurem si de cares el 2009 eh, fan una mena de Batman a les stars i comencen a fer diversos números protagonitzats ara per un ara per els altres, però de moment les tres cancel·lades si que som va combolgar amb, el, amb el Dark Knight o tema Batman pujaria. Sí, bé, però de no hem parlat altres vegades, que a vegades la pel·lícula no fa l'efecte que s'espera a la ditudia. I més mm -hmm. que la pel·lícula tampoc n'ava destinat exactament a la gent que llegeix còmics. O en tot cas, no convenceràs a la gent perquè com primers segons queda Batman mm -hmm. només per la pel·lícula. Què més ara? Què més? Don seguim amb Batman. Això no sé si ho vaig comentar-lo la setmana passada perquè no he tingut temps de descarregar-me el programa i escoltar vos Però hi ha una ciutat turca Vai, amiga, que Facebook, ha posat, clar, sí. hi ha una ciutat turca que no, ha posat una que... denúncia a Batman. No m'sona pas. Una ciutat turca que es diu Batman ha posat una ah. denúncia. Una mica oportunistes? no? Sí, sí, és un Batman de Turquia, al sud-est del país. El seu alcalde que es diu Hussein Kalkan vol demandar a la productora secretari... del de cavaller oscuro per fer servir el nom de Batman en va. Ba. Vale. <laughs> va. vale. o sigui el, el més graciós és que, bueno, clar, que, que el tio diu que declaracions seves que només hi ha un Batman al món i aquest és Batman, bueno, Batman, Batman tur... ciutat... però amb guió al mig o sense guió al mig? sense guió, a més a més tal com s'escriu eh? diu que acollirà la justícia dels Estats Units demanant un, un tant cent de recaptació de taquilla oh, del Batman de l'edat oh, oscura molta pudor eh fa molta pudor perquè a més a més la ciutat és de després dels primers còmics de Batman, perquè els primers còmics o sigui, de Batman potser són ells que es van posar el nom perrar el còmic. Eh, jo, això ja no he entrat a averiguar-ho tant, però els I... primers còmics de Batman són de la dècada dels anys 30, finals, del, finals dels anys 30, i la ciutat de Batman no fa tant anys que existeix, fins... la Wikipedia ho diu. Fins ara no s'han recordat? <ríe> Ens queda un minut, Aram, no sé si vols destacar alguna cosa més. No. No? <ríe> Bé, eh, sí, podem destacar alguna cosa més, fem, fem una mica de, de propaganda, va. Però ràpid, eh? Val, com quedem? Destaco o no destaco? Parlem de la l'AFNAC. Si aneu a comprar l'AFNAC oh. aquest mes de novembre, us donaran una guia, agenda de 56 pàgines de promoció del món del còmic, sobretot d'autors espanyols com per exemple la Max, Calpurnio, etc. La ah, veritat bé. és que no està malament. Fa gràcies a aquestes iniciatives així promocionar còmics gratis, sempre està bé. Doncs vinga, ens queda mig minut, ens despedim, eh, ens retrobem la setmana, setmana que ve i ens acomiadem amb el tema de Black Strop, rock Blackstrop Rock'n'Rolla, I'm Aman que l'escolteu i el gaudiu. Vinga, fins la setmana que ve. You're no big bird We could have a lot of fun I'm a man